Slujba este oficiată de preasfințitul Andrei Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, iar răspunsurile la strană sunt date de grupul psaltic misionar Tronos. Eu te Doamne pierdut pe Dumnezeu, Dumnezeule, meu, tu te-ai pentru strălucire și mare, pentru doamna te iubă, dar, cel ce te-ai și lumina și cu o cel ce cel ce ai cel ce nu a cel ce nu mi-a suflat, ce cel ce nu a cel ce nu mi ce Ceea ce-ai închemiat pământul pentru căntării al lui și nu se va grătina în viațul viațului, ca o haină, este într-o lui peste mânti vor să avem, de certarea ca o funcție de clasul turei truite o să vă nu scoșeau. Se spui doar, doar, doar în voi în locuri în care le-ai închemiat pe ele, o taie dus pe care nu vor trece și nici nu se vor întoarce să apăre pământul. Ceri ce trimiți zboare voi voi prin mijlocul munților vor trece apă, adăvase vor toate fiarele cumpului, asini sărbatici, se te-au își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul sfâncilor vor da glas. Celui ce munții, din cele mai haide deasupra ale tale, din urmărul lucrurilor tale, se va sătură apă muntul. Ceri ce răsari și merdeați spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul vestelește inima omului, ca să veselească fața cundele și pâinea inima omului o tărește, Să durească totul pace cântului cedrilui banului pe care ei să sădi, acum păsările își vor face pui, locașul locul strântului în Munții ceilinanți, adăpost cerbilor, stâncile ieprilor, iepurilor, ai iubirii spre noi, soarele și-a cunoscut abusul său. Gusta iubirii și s-a făcut noapte, când vom ieși toate piatrăi pădurii, uilei un gest ca să aduce și să ceară de la Dumnezeu care lor. Răsărit la soarele și s-au adunat și cu lor se vor culca, ieșim oamenii său și la lucrarea sa bună seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunele ei fără. umplu s a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc râtoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă, Balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Oh. Uh. man Veci, veci lor, ami, slavă Să ne rugăm. Să. Pentru pacea toată lumea, pentru asta, fornicia lui Dumnezeu, Bisericii, și pentru unirea tuturor Domnului Serei.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 Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Locsitor al tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Română. Pentru preasfințitul părinte Andrei Făgăreșanul, episcopican al Arhiepiscopiei Sibiului, pentru cistita preuțime și cea întru Hristos diaconime,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 Întocmirea vezi Duhului pentru mersugare roadelor pământului, și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se oasfenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm, Doamne, Pentru ca să binecuvinteze lucrări,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 Vă vinți în noi, de tot necazul mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne este. apără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi. Dumnezeule cu harul tău Binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, nascătoarea și pururea Fecioara Maria. Cu toți ființii pomeni Dumnezeu, i voi să ne preluăm. în cine și unii pe ar și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. că ție se cuvine toată slava și stea, și în Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericit. We De Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomeni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 Tu mi și vor va mostra iar runurilele să lungă capul meu me și o mea este împotriva peliări Provit se vor lețiar trejudecătorilor auzi vor vorga înile mele că s ca o ce se taie din pământ, se disipesc, pa se ne-o spriam. către tretine, Doamne, dome, ochii mei, tretine, dome, dome, tretine, dome, să dome, tretine, dome, tretine, dome, tretine, pus tretine, și tretine, dome, tretine, ce tretine, dome, tretine, ă că to și sunt eu se sunte eu ce mai crește Glaul meu către domnul l-am strigat, cu glasul meu pere domnul m-am lucată păi să voia ca noi vorgăși ne mea Pe cazul meu înainte nu- o voră, să dintr drumul mine, Duhul meu, tu ai cunoscut călările vele. În cana aceasta în care am umblat, a spus-o să mie. mă am seama de-a și am privit, și nu era cine să mă cunoască. Ierita fuga de la mine și nu este ce ce caută sus. Mine, domne, si sa încuiești, nadești, dar de na, partea mea ești, te-am mult cu ce dorim, îmi te-spreu pe ciuda mea, te-am mult cu ce vorbești, mai de ce ești, mai miconești, că sa mă întărit mai mult ferin Multe. pentru numele tău te-am așteptat Doamne, așteptat-a sufletul meu spre cuvântul tău. Nădaiș sufletul meu în Domnul. Ascultând pe Stăpânul Tău, la ce zice prin rostul Său, Cel ce vrea să vină după mine trebuie, poate grija cea trupească de să o repede Și crucea să-și și să vină, Roșia ta, ea urma, le poate de toate. Deci, se torea cea lumiașă, prea cu viva se dimitrie. Din straja dimineții până noapte, din straja dimineții, să mâdășoiaască, istroie. Omul. Zice Pavel la Postolul Sfințitul Pasar Alegerii, pe cei slabi Să la El Și El va izbăvi pe Israel Din toate fără de legile Lui Ostenelile trupului Înfrânarea poftelor Și de toate nopțile privegherea ca către toți merenie plândește Ce ai mare Îndrăzneală Pe stăpânul Să te roagă Să ne mântuiască Pe noi Pe toți Nu dați Pe nou În toate Amurile răudați Pe el Poate Pupărele Căuți Să fim What? Uh -huh.